EGY szolgáló lány BARÁTSÁGA Néhány, többi kevésbé nyugalmas hét virrat ártoára. Az ellenfelek árászban, majd kompjénben találkoztak, és a király megígérte, hogy még karácsony előtt meghozza döntését. Az átmenetileg lehiggadt szövetségesek visszatértek váraikba. A kopárföldek sötéten terültek el. A birkák a karámokban végettek, a decemberi hajnalok köde a nyers fából rakott tűz füstjére hasonlított. Az erdőkkel körülzált Vicsenni kastélyban klemencia királyné megismerkedett a francia téllel. Délutánonként kézi munkázott. egy nagy oltár terítőt hímzett, amely a paradicsomot ábrázolta. Az egyhangúan kék ég alatt zöldellő citrom és a narancsfák árnyékában sétálgattak, aki választottak. Ez a paradicsom a nápói kertekre emlékeztetett. Klemencia gyakran ismételgette nagyanyja Magyarországi Mária szavait. Nem azért királyné valaki, hogy boldog legyen. Nem, mintha kifejezetten boldogtalan lett volna. Erre semmi oka nem volt. Igaztalan vagyok, intette önmagát, hogy nem adok hálát minden pillanatban a Teremtőnek, mindazért, amit kaptam tőle. Nem tudta okát adni a nap-nap után ránehezedő fáradtságnak, méla bunaki és unalomnak. Hát nem vették körül ezerféle gondoskodással. A királyság legelőkelőbb asszonyai közül választott hat udvarhölgy, számtalan szolgáló lány váltotta egymást mellette, hogy teljesítse legapróbb kívánságát, megelőzze legkisebb mozdulatát, hordozza imakönyvét, előkészítse hímző tűjét, tartsa a tükrét, fésülje, és köpenyt borítson a vállára, ha hűvösebbre válik az idő. Vágtató lovasok hozták, vitték, Nápói és Vicsen között, nagyanyjával, nagybátyjával, Robert királlyal és minden rokonával folytatott levelezését. Ezüst zablával, aranyszállal átszőtt sejemkantáral felszerszámozott négy fehér kanca állt rendelkezésére. Hosszabb utazásra oly szép és gazdag, naponként ragyogó kerekű nagy kapott, hogy mellette maó csupán szénás szekér számba mehetett. És Lajos nem volt-e a föld legjobb férje? Amikor Clemencia első ízben meglátogatta Vicent, a kastélyt igen szépnek találta, és megemlítette, hogy ott szeretne lakni. Lajos azonnal elhatározta, hogy oda költöznek. A királyt utánozva számos nagyúr is a környéken rendezkedett be. Klemencia akkor még nem tudta, hogy milyen a vicseni tél, most pedig nem merte bevallani, hogy szívesen visszatérne Párizsba. A király valóban mindennel elhalmozta. Nem múlt el nap, hogy ne hozott volna valami újabb ajándékot. Azt akarom, kedvesem! mondta hitvesének, hogy a világon mindene meglegyem. De vajon szüksége volt-e három arany koronára? Az egyik tíz hatalmas balasz Rubinnal, a másik négy nagy és tizenhat kisebb smaragdal és nyolcvan igaz gyöngyel. A harmadik ugyancsak gyöngyökkel, smaragdokkal és Rubinokkal volt kirakva. Aztalára Lajos 12 szománcozott, aranyozott ezüstből készült fedeles serleget vásárolt, a francia és a magyar címerrel díszítve. S mert Clemencia ájtatos természetű volt, és Lajos felettép csodálta jámborságát, 800 livr értékű tartót ajándékozott neki, az igazi kereszt egy szilánkjával. Ennyi jó akarat megcsúfolása lett volna, ha klemencia megval... Megvallja férjének, hogy imádkozni egy kert közepén is lehet, s hogy a világ legszebb szentség tartója. Az ötvesök minden tudománya, és a királyok minden gazdagsága ellenére. A tenger felett feszülő, kék égen ragyogó napkorong. A múlt hónapban Lajos számos birtokot adományozott neki, de azokat majd egy kedvezőbb évszakban fogja meglátogatni. maineville Héberkörti, Szentdéné, de Fermeni, Várdi és Dampieri birtokait is, udvarházait, Lyon és Braé erdőségeit. Édes uram, tiltakozott Klemencia, miért fosztja meg magát ennyi gazdagságtól a kedvemért, amikor én mindenképp csak szolgálója vagyok, és csupán felségeden keresztül élvezhetem mindezt? Semmitől sem fosztom meg magam, felelte Lajos. Ezek mind marinyi birtokai voltak, és mivel ítélettel szereztem vissza őket, tetszésem szerint rendelkezhetem velük. Clemencia utálkozott, hogy egy akasztott ember javait örökölje, de visszautasíthatta-e, amikor mint szerelmi zálogot ajánlották fel neki, és amikor szerelmét a király még az adományozási okiratban is kinyilvánította a vidám és kellemetes társaságért, amelyet Klemencia szeretet reméltóan és alázatosan nyújt nekünk. A korbéli és a fontaneblői palotákat is átengedte hitvesének, mintha minden veletöltött éjszaka egy-egy kastélyt ért volna. Ó, igen, Lajos úr felettébb szerette őt, jelenlétében soha nem adta tanújelét civakodó természetének. Ezért Clemencia nem értette, miért kapta gúny nevét. Vita vagy veszekedés soha nem fordult elő közöttük, Isten valóban jó áldotta meg. Mindezek ellenére azonban egyre csak unatkozott és sóhajtozva öltögette az aranyszállal a hímzett citromokat. Hasztalon próbált érdeklődést mutatni az ártóai események iránt, amelyekről Lajos néha esténként a teremben felalájárkáva beszámolt neki. Klemenciát elriasztotta Robert ártóá hevessége, amikor oly hangos kiáltással hugomnak nevezte, mintha csak kutya falkáját akarnám megállítani. Ezt a férfit mindenek előtt a rókák gyilkosának tekintette. Sárd valoá gyakran kötekedett a királynéval. Nos, hugom, mikor szándékozik örököst adni a királyságnak? Amikor Isten akarja, bátyám, felelte ilyenkor szeliden. Valójában egyetlen barátja sem akadt. Mivel finom lelkű volt és nem ismerte a hiúságot, érezte, hogy az iránta megnyilvánuló figyelmességet értekek irányítják. Megértette, hogy a királyokat soha nem önmagukért szeretik, s hogy az emberek, amikor eléjük térdelnek, a hatalom lehullott morzsáit igyekeznek felszedegetni a szőnyegről. Az ember nem azért királyné, hogy boldog legyen, sőt meg lehet, ha valaki királyné, az már eleve kizárja, hogy boldog lehessen. Tűnődött Klemencia azon a délutánon, amikor Valoán Nagy úr a tőle megszokott sebbel lobbal berontott hozzá. Olyan hírt hozok húgom, amelyik fel fogja kavarni az udvart. Sógornője Poatyé úraszony gyermeket vár. Terhességét a bába asszonyok ma reggel hitelesen megállapították. Ennek nagyon örülök Poatyé úraszony miatt, felelte Klemencia. Ő pedig hálás lehet önnek, folytatta Sár de Valois, mert jelenlegi helyzetét Hugomnak köszönheti. Ha Hugom az esküvője napján nem kér számára kegyelmet, kétlem, hogy Lajos így gyorsan megadta volna neki. Lám, Isten ezzel bizonyítja, hogy helyesen cselekedtem akkor, mert megáldotta a frigjét. Úgy veszem észre, hogy Hugomét kevésbé gyorsan áldja meg. Mikor szánja rá végre magát, hogy követi sógornője példáját? Igazán nagy kár, hogy a grófné megelőzte. Nos, Klemencia, engedje meg, hogy úgy beszéljek önnel, mintha az apja lennék. Tudja, hogy nem szoktam előre megrágni a mondókámat. Lajos megfelelően tölti be feladatát, hugon mellett? Lajos a legfigyelmesebb férje világon. Jól figyeljen, Hugom, én a keresztény férj feladatára gondolok, a testi feladatra, ha így jobban tetszik. Clemencia homlokát elöntötte a vér. Hebegve próbált válaszolni. Nem valószínű, hogy Lajost szemrehányás illethetni etéren. Alig öt hónapja vagyok férjnél, nem hiszem, hogy ennyi idő után volna ok az aggodalomra. De végül is rendszeresen megtiszteli Hugom csak nem minden éjszaka, bátyám, ha mindenáron tudni akarja. De azon kívül, hogy óhaja szerint rendelkezésére állok, többet nem tehetek. Nos, reménykedjünk, reménykedjünk, mondta Sárta De, de értse meg, húgom, ezt a házasságot én hoztam össze. Nem szeretném, ha szemrehányás érne, hogy rosszul választottam. Klemencia ekkor érzett először haragot. Letette himzését felállt székéről, és az öreg Mária királyné hangjára emlékeztető erejjel csattant fel. Mintha feledné bátyám, hogy nagyanyám tizenhárom gyermeket hozott a világra, s hogy anyámnak Habsburg, klemenciának. Jól lehet csak annyi idős volt, mint én, már három gyermeke volt, amikor meghalt. Margit néném kegyelmed első felesége sem adott okot a panaszra, amennyire tudom. Családunk asszonyai termékenyek ezt számos királyságban bizonyították. Ha netán mégis valamiféle akadálya lenne a kegyelmed által kinyilvánított óhajnak, az nem az én véremen múlik. Erről a tárgyról, uram, ma már eleget beszéltünk, és ez vonatkozik a jövőre is. A királyné ezután bezárkózott szobájába és egyetlen udvarhölgyesem követhette. Két órával később itt talált rá Judelin, a fehérnemű gondozónője, aki azért jött, hogy az ágyat megvesse. A királynő az ablaknál ült, oda kün már leszállt az est. Hogyan, úrnőm, kiáltotta Judelin, megfeledkeztek a gyertyákról? Azonnal szólok. Nem, nem. Senkit nem akarok látni, tiltakozott bágyattan Klemencia. Judalin felszította a hamvadó tüzet, egy gyantás foágat dugott a parázsba, és amikor az ág lágra lobbant, meggyújtotta vele az egyik vasálványra erősített viaszgyertyát. Ó, úrnöm, sír? kérdezte. Bánatot okoztak önnek? A királyné megtörölte szemét. Méltatlan érzelem zavarja lelkem nyugalmát. Szólalt meg hirtelen. Féltékeny vagyok. Judelin csodálkozva nézte. Úrnőm féltékeny lenne? Miféle oka volna erre? Bizonyosan tudom, hogy felséges lajos lajós urunk nem csalja meg. Eszébe se jutna ilyesmi. Poátyié, úrasszonyra vagyok féltékeny, folytatta Lemencia. Irillem, mert gyermeket vár, amikor én még nem is reménykedhetem. Ó, nagyon örvendek az ő állapotának, bár nem sejtettem, hogy mások boldogsága így erősen megsebeszhet. Ah, ez így van, úrnöm, mások boldogsága nagy fájdalmat tud okozni. Különös hangon mondta ezt Judelin, nem mint egy gazdája szavait helyeslő cselét, hanem mint egy asszony, akit már hasonló gyötört, És ezért oly megértő. Mindez nem kerülte el Clemencia figyelmét. – Neked sincs gyermeked? – kérdezte. – De igen, úrnám, egy leányom van, aki a nevemet viseli, és most múlt tízesztendős. Elfordult, és az ágy körül kezdett matatni. Lesimította a brokádból, és a szürke mókusprémből készült takarókat. – Régóta foglalkozol ebben a kastélyban a fehér tovább fanggatta tovább Klemencia. óta. Urnőm érkezése előtt kerültem ide. Addig a citébe lévő palotában felséges Lajos urunk fehér neműit gondoztam, miután tíz éven át apját, Fülöp királyt szolgáltam. Csend lett, csak Judelin tenyere csattogotta, mint a párnákat paskolta. Bizonyára ismeri a ház minden titkát, és az itteni ágyak titkait is, gondolta a királyné. De nem kérdezek tőle semmit. Nem foggatom. Helytelen dolog szolgálókat beszéltetni. Nem méltó hozzám. De ki más adhatna felvilágosítást, ha nem éppen egy szolgáló. Egy olyan lény, aki részese a királyok magánéletének, anélkül, hogy hatalmuknak részese lenne. A sárda valóával történt beszélgetés óta a lelkét égető kérdéssel nem mert volna a családhoz tartozó hercegekhez fordulni, de ha mégis megtenné, vajon kapna-e tőlük valaha is őszinte választ? Az udvar magasrangú hölgyeiben nem bízott, egyik sem volt igazán a barátnője. Klemencia idegennek érezte magát körükben. Idegennek, akinek felületes dicséretekkel hízelegnek, de közben figyelik, lesik, és legapróbb hibáját, legcsekélyebb gyengeségét sem nézik el. Így csupán cselédei előtt engedhette el magát. Főképp Judelin látszott megbízhatónak. Az őszinte tekintetű, egyszerű, modorú, ügyes, nyugodt, mozgású asszony napról napra figyelmesebbnek mutatkozott. De előzékenységében nem volt semmi tüntető. Klemencia elszánta magát. Vajon igaz-e, hogy a kis Navarrai hercegnő szólalt meg, akit távol tartanak az udvartól, és akit csupán egyetlen alkalommal láttam nem a férjem gyermeke. És ugyanakkor keresztül villant az agyán. Talán előbb kellett volna érdeklődnöm a korona titkairól, Nagyanyámnak alaposabban kellett volna tájékozódnia, mert valóban eléggé tudatlanul léptem házasságra. Ugyan, úrnőm, veregette tovább Judelina párnákat, mintha a kérdés nem lepte volna meg különösebben. Azt hiszem, ezt senki nem tudja, még felséges a lajos urunk sem. Erről mindenki azt mondja, ami számára a legkedvezőbb. Akik azt állítják, hogy a navarrai hercegnő a király leánya, azoknak érdekükben áll lesz állítani. És mások ugyancsak érdekből tartják fattyúnak. Olyan is akad, mint valoá kegyelmes úra, aki már egyszer megalkotott véleményét hónapról hónapra változtatja, holott csak egyféle igazság lehetséges. Az egyetlen, aki felfedhetné a valót, az a burgundi hercegasszony, de az ő szája már földel van teli. Judelin elhallgatott, és a királynére nézett. Úrnőnk, nyugtalan, mert tudni szeretné, hogy felséges királyúrunk. Ismét elnémult, de clemencia a szemével bíztatta. Nyugodjon meg, úrnőm, folytatta Judelin. Lajos ő nem képtelen a nemzésre, amint a rossz nyelvek állítják a királyságban, sőt még az udvarnál is. Ki tudja? Suttogta klemencia. Én tudom, felelte vontatott a és igen jól gondoskodtak arról, hogy én legyek az egyetlen, aki tudom. Mit akarsz ezzel mondani? Az igazat, úrnőm, mert én is súlyos titkot takargatok. Nyilván továbbra is hallgatnom kellene, de oly előkelő születésű és oly kegyes hölgy számára, mint úrnőm, nem lehet sértő, ha bevallom, hogy leányom Lajos őfelségétől való. A királyné határtalan megdöbbenéssel bámult Judeninre, hogy Lajosnak már volt felesége ez alig ha okozott személyes problémát Klemenciának. Lajos, mint minden királyi herceg államértekből házasodott. Egy botrány a börtön, végül a halál elválasztotta a hűtlen asszonytól. Clemencia soha nem töprengett a volt házastársak magánéletén, vagy meghasonlásuk titkain. Sem kíváncsiság, sem a képzelet nem zaklatta gondolatait. Most viszont a szerelem a házasságon kívüli szerelem jelent meg előtte, e szép rózsás, szőke viruló, 30 éves asszony személyében. És klemencia fantáziája működni kezdett. Judelina királyné hallgatását helytelenítésnek vélte. Nem én akartam, úrnőm. Higgy el, ő erőltette. Aztán oly ifjú korban még megfelelő ítélő képességgel sem rendelkezett. Egy rangjavéli hölgy nyilván visszariasztotta volna. Klemencia egy kézmozdulattal jelezte, hogy nem kíván további magyarázatot. Látni akarom a leányod. Az asszony arcán félelem sohantát. Megteheti, úrnőm, természetesen megteheti, hiszen királyné, de kérem ne kívánja, mert akkor kitudódik, hogy fecsegtem. Leányom annyira hasonlít apjára, hogy Lajos őfelsége attól tartva, hogy látása sértené úrnőmet, zárdába küldte őt, úrnőm érkezése előtt. Havonta csak egyszer látogatom meg, és amint eléri a kort, végleg kolostorba zárják. Clemencia első megnyilvánulásai mindig nagy nagylelkűek voltak. Egy pillanatra megfeledkezett saját drámájáról. De miért? kérdezte halkan. Miért tette ezt? Hogyan hihették, hogy ilyesmi megnyerheti tetszésemet? Miféle asszonyokhoz szoktak hát ezek a francia hercegek? Szegény Judelinem, így hát miattam fosztottak meg Leányottól. Kérlek, bocsáss meg nekem ezért. Ó, úrnőm, felelte Judelin, jól tudom, hogy nem ön az oka. Nem én vagyok az oka, de miattam történt, gondolkodott hangosan klemencia. Nem csak helytelen cselekedeteinkért tartozunk számadással, hanem a rosszért is, amit akár tudtunkon kívül okoztunk. Engem pedig, úrnőm, folytatta Judalin, aki a Paluta első fehérnemű gondozónője voltam, Lajos őfelsége ide küldött, Vicsendbe, alacsonyabb tisztségbe, mint Párizsban. A király akarata ellen nem szegülhet senki, de ez valóban csekély köszönet hallgatásomért. Lajos őfelsége nyilván engem is el akart rejteni. Nem sejtette, hogy úrnőm jobban fogja kedvelni ezt az erdei kastét a citébéli palotánál. Most, hogy gyónni kezdett, nem tudta abba hagyni. Bevallhatom, úrnőm, mondta tovább, hogy érkezésekor csupán kötelességből és nem örömmel akartam szolgálni. Nagyon nemes hölgynek kell lennie, úrnőm, és szép arcához illő jó szívvel kell bírnia, hogy szeretet ébred bennem ön iránt. Úrnom nem tudja, mennyire szeretik itt az egyszerű emberek. Bár csak hallanál, miként beszélnek a királynéról a konyhákban, az istállókban, a mostóházakban. Úrnőm itt talál igazán odaadó lelkekre, nem pedig a főrangú bárók között. Udnöm mindenki szívét megnyerte, még az enyémet is, amely pedig a legzárkózottabb volt. És most nincs nálam ragaszkodóbb cselédje ragadta meg Judelén a királyné kezét, hogy megcsókolja. – Visszakapod a leányod, mondta Klemencia, majd én megoltalmazom. Erről beszélni akarok a királlyal. Kérem, úrnöm, ne tegyen ilyesmit, kiáltotta Judelin. – A király ajándékokkal halmoz el, amelyeket nem kívánok, egyszer olyat is adhat, amely tetszésemre van. Nem, nem, könyörgök ne tegyen semmit, rimánkodott Judelin. inkább lássam leányomat fátyolban, semmint a föld alatt. Clemencia a beszélgetés kezdete óta most mosolyodott el először, csak nem kacagott. Itt Franciaországban a hozzá hasonló emberek ennyire félnek a királytól, vagy tán a kegyetlennek mondott fülöp király emléke nehezedik még rátok. Judelin igaz szeretetet érzett a királyné iránt, de nem kevésbé nehezelt a civakodóra. Most alkalma nyílt, hogy mindkét érzelmét jól lakassa. Úrnöm még nem ismeri úgy Lajos őfelségét, mint itt mindenki. Még nem mutatta meg úrnömnek lelkefonákját. Senki nem felejtette el, halkította lehangját, hogyan kínosztatta meg Lajos urunk palotája szolganépét Margit asszony pere után, és hogyan találtak nyolc megcsonkított, összetört hullát a neltorony tövében? Mit gondol, úrnöm, talán véletlenül estek ki az ablakon? Nem szeretném, ha a véletlen leányomat és engem is odajuttatna. Ezek csak plegykák, amelyeket a király ellenségei terjesztenek. Mialatt ezt mondta, Klemenciának eszébe jutott boros célzása avinyomban. Egy kegyetlen emberhez mentem nőül, gondolta. Sajnálom, ha túl sokat mondtam, szólalt meg ismét Judelin. Adja Isten, hogy úrnőm ennél rosszabbat soha ne tudjon meg, s hogy nagy jósága őrizze meg tudatlanságában. Mi az a rosszabb, amit még megtudhatnék? Talán Margit úrasszony halálára vonatkozik? Judelin szomorúan megvonta a vállát. Úrnőm az egyetlen az udvarnál, akiben kétei él az ügyet illetően. Ha úrnömet még nem tájékoztatták e felől, ez azt jelenti, hogy egyesek csak megfelelő alkalomra várnak, amikor inkább árthatnak vele úrnőmnek. A király megfolytatta Margit úrasszonyt, ezt mindenki tudja. Satögáját környékén nyíltan beszélik, de aki úrnőmet ismeri, az végül is a királynak hád ikazat. Istenem, Istenem, hát lehetséges, lehetséges, hogy gyilkoltak csupán azért, hogy nőülvehessen, nyögte fel Klemencia kezébe temetett arccal. Ó, ne kezdjen ismét sírni, úrnőm, mondta Judelén. Nem sokára itt a vacsora ideje, ilyen állapotban nem mutatkozhat. Fel kell frissítenie az arcát. Egy tál hideg vizet és tükröt hozott, nedves ruhával borogatta a királyné arcát, és egyik megoldódott hajfonatát is feltűzte. Mozulataiban nagy szelítség és valami védelmező gyengétség nyilvánult meg. A két asszony képe egy pillanatra felvillant a tükörben. Két szőke, aranyszínű arc egymás mellett, ugyanazzal a tágra nyílt kék szempárral. Tudod, hogy hasonlítunk egymásra, mondta a királyné. Ez a legszebb bók, amit valaha is kaptam. Szeretném, ha igaz lenne, felelte Judalin. Mély megindultságukban, és mert mindketten barátságra vágytak, egyazon érzelemtől hajtva borultak össze és egy pillanatra megölelték egymást.